Det är ganska illa ställt Och inte är det något särskilt med att vara svensk Mot sol och palver bytte jag bort vår kalla nord Medan snövitt julåt vände jag till färdens jord Till köpbullar och nuppe och svenskas svenska smörgåsbol. Jag igen, var det är stort att vara svensk För ingenstans i världen Ser man make till natur Här kan man stört vandra Mellan björk och gran och fur Vi värnar våra skogar Och tar vård om våra djur Är det konstigt då att man är stolt Att man är svensk Våra gränser lever världen i konflikt Att vara föredöme Det har alltid varit vår plikt Det finns en svag förhoppning Om en slutlig fred på sikt Om världen ändå bara Vore lite mera svensk Ja, eh... Uh... Det där var ju Mats Hellberg, stolt att jag är svensk och vi har för närvarande en samsändning mellan Sverigekanalens webbradio och Stockholms närradio. Så nu hälsar vi också lyssnarna på Stockholms närradio. Välkomna till kulturföreningen Jallarhornets Sverige vakna! Vi sänder från och med april månad endast lördagar 18.00 till 18.30 i ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi har dagens datum också 26 april 2014. För oss sänder radifrekventa med Järn 17 till 18. Och eh, Sverigekanadens webbradio kan man eh, besöka också där. Det är ju Det går också bra att lyssna via vår blogg jallarholet.tk. Den gamla bloggen med 300 000 besökare, och över det, finns på jallarhornet1.tk. Lite kort formalia här då, är kulturföreningen Jallarhornet, box 42021, 126 12 i Stockholm. Plus är 634 252-1, 634 252-1. Telefon och röstbrev. Låda 0225 143. 02 60 143. Och det täppte nesan. Förkylning, allergi. Jag går på tabletter. Vi har den 26 april 2014. Så att nu är det utan en halvtimme också nu på Stockholmsnära och Det här jag hör på B-daten här att det går ut. Och det spelar också in manuellt också. Vi har program som spelar in med schemalagt här. Vi fick också ett samtal tidigare här från Kent Andersson i Stockholm. Bloggaren Karpstrypan har lite ledigt. Han kommer tillbaka nästa dördag. Och... Där fick vi en hostattack. Vänta lite igen. <hör> nu måste jag hosta. Det måste jag också snyta min resa. Så att äh, det är betydligt äh, besvär här med allergi och sånt. Det börjar komma björkar och grejer. <kör> Men nästa vecka kommer ett djupt lågtryck här över Sverige. Det kan bli snö i Norrland och 7 plus på första maj. Så det blir, kommer bli mycket kallt nästa vecka från tisdag. Det blir nederbörd och kallt och, och ja, det blir bedrövligt helt enkelt. <kör> mm. Jo, jag hittade ju en hemsida som heter. Äh, Radio Direkt Demokrati Halmstad ett närrådeprogram som tar upp Palestinas situation och det är otäcka bilder där på småbarn som har blivit mördade av, av Israel en av de som medverkade på det här närrådeprogrammet är Juri Lina en dissident författare filmare från Estland han var inte hemma när jag ringde men han vill gärna medverka här på Sverigekanalens webbradio och över, över, även den här lilla halvtimmen på Stockholms närradio vi skulle helst vilja flytta över till 95,3 MHz på söndagarna klockan 20.00 också. Men vi får vänta på lite besked från uh, Anders Hultman. Anders hade jag skaffat en uh, diktafon här. Mycket liten sak här. Som jag använde för första gången igår. En Olympus. Det är konsumentupplysning och ingen reklam. En liten, uh, Den har ingen USB-överföring. Så man måste ta audiokablar och spela upp och spela in så sen låg den i ett skyddsfodral här så att det låg och skavde så att säga och gnuggade emot där. Så att det är det som är skrapande ljud hela tiden mot den känsliga lilla mikrofonen som sitter på toppen här, i rund sak. Så att den ska ligga ovanför skyddsfodralet och så får man vrida på den också så att ingenting ligger emot den här mikrofonen. Tyvärr var det under en period också kraftigt blåst norr om långsuttan så det blev bedrövligt med vindbrus där. Men jag ska ta en liten strumpa. Att dra över. Jag har väl två lustiga saker att berätta. Det var en kvinna som skulle upp i fågeltorn faktiskt. Då, och se på fåglar. Och i Vendgården kan man säga så finns ett naturreservat där. Asker i Hage, tror jag hette. Med fågeltorn. Det var filmer också en gång där. Det var kusser på sommaren. Och man kunde se fasaner och rovfåglar. Och eh, betande kor. Som kom från Antuna gård. Med tjurar och grejer. De hade inga horn. Och ägaren kom en gång också, jag pratade med honom, från Antuna Gård, den största bondgården i Upplandsvesby. Och det är kossorna som kommer från Upplandsvesby som betar där i naturreservatet uppe vid Vängården. Och en ny ägare också har man som ska få fart på slottet och verksamheten, ska byggas bostäder. Och lader som pyramiderna har bränt ner ska byggas upp igen. Och eh, bostäder som de asylsökande får bo i som är med mögel och allting ska rustas upp. Så Vendgårns slott kommer att få eh, behövliga reparationer. Man rustade även upp slott som Rosesberg slott och Steninges slott. Men det här var någonstans... Ja, var var det någonstans då? Det var ett fågeltorn i alla fall och en kvinna skulle upp och se på fåglar. Men i fågeltornet var han en naken karl som lekte med snoppen kan man säga. Och han åkte dit på det där. Det var också en narkotikabrott och annat. Och det senaste var en bilkyv som ägaren hittade i sin egen bil. Och han hade somnat faktiskt med ett par över huvudet där. Men återgå till Juri Lina som är en dissident från Estland. Författare och filmare som har också en hemsida. Han kom till Sverige 1979. Han fick problem med den ryska säkerhetspolisen KGB. Estland och Lettland och Litauen är ju fria och självständiga länder sedan 1991. De var väl också fria länder tidigare, på 20-talet där. Men tyvärr så hamnar man under den här förbaskade kommunismen som höll på tills muren föll och alltihopa där. Och eh, kommunisternas fiende, de kallas ju då för fascister. Men de värsta fascisterna är de själva kanske. Så vi har en liten halvtimme nu på Stockholms är fram till 18.30. Telefonnummeret hit är 0225 60 143. Och Skype är då Dala Gunnar. Ja, jag ringde ju till Jurilina i Stockholm men han svarade inte. Och eh, ni kan ju söka på Jurilina. Och han medverkar alltså som gäst också i det här Närde-programmet, Som ni kan, eh, adressen där är ju då Radio Direkt Demokrati Halmstad. Det är väl en blogg det där. Så skriver in det som ett sökord då. Radio, direkt, demokrati, Halmstad. Det har vi inte hållit på så länge men det är en svensk där som tar upp Palestinas situation. Bloggen innehåller otäcka bilder. Väldigt många bilder. Och det är döda småbarn. Det är palestinska barn som är döda. Det är blod. Och det är papper som gråter. Alla är förtvivlade. Det är fruktansvärt att se. Det finns inga ord. Och det är Isl som har dödat dessa barn. Och jag vet inte varför. Men det är fruktansvärt helt enkelt. Och det här nördprogrammet tar upp den här situationen. Och, och som jag tog upp också, som inte ni inte hörde här på Sverigekanalens webbradio tidigare tidigare. När Kante Andersson från Stockholm ringde in så tog jag upp att PLO och Hamas har ju varit fiender mot varandra tyvärr. Och varit i som ett krig där. Nu har de enats då. Och då fryser Israel alla förhandlingar därför att Israel vill då ju se att Palestina ska vara splittrade. Och att de ska döda varandra och kriga mot varandra. Israel är ju byggt på stulen mark också. Det var i arabisk mark. Man fördrev och dödade för 850 000 araber från början. Ahmed Rami och Radio Islam har ju hemsidor på olika språk och där finns all information och man kan läsa de här gamla skrifterna från den tiden. Jag hade ju en flickvän också som hette Magdalena, hon var faktiskt halvjudinna, visade det sig sen, Och det är väl ungefär 46% av, av Israels befolkning som inte vill ha den här hemska ockupationen med Palestina som världens största fängelse utan man vill ha en tvåstatslösning men den andra hälften av befolkningen så att säga, resten där, de är emot det hela så att säga så att Israel är djupt splittrade men bilderna är äkta och de är inte påhittade och lagen om häls folkgrupp kommer ju till också efter andra världskriget för att skydda den judiska befolkningen i USA har vi också David Duke där som tar upp ämnen om sionismen och liknande och den judiska lobbyen är ju mycket stark i USA och man kan se också på hemsidor och sånt i USA vilka som eh, styr i stort sett eh, radiostationer, tv-stationer, film och så vidare i USA. Vad de heter. De har ju ofta bytt namn också. Uh, här är det då allergi och klåda och man får äta tabletter och sånt. Men som sagt, vad jag gjorde alltså en inspelning igår med en diktafon och tyvärr så blev det inte så bra därför att diktafonen ligger i ett skyddsfodral som ligger emot mikrofonen så att minsta rörelse blir som ett litet gnidande ljud mot mikrofonen och sen kom det kraftigt blåst också så att uh, jag ska testa med en strumpa och genom att dra upp den här diktafonen ovanför skyddsfadradet så kommer mikrofonen inte ha någonting som ligger emot den. Tar man ett finger till exempel och skrapar, skrapar mot en mikrofon så här så blir det som ett litet, ja ni förstår, nuggande ljud så att säga. Så att det blev inte så bra. Det blåste nämligen väldigt mycket utanför långsötten här och det blev möjligt ett tag också. Men jag såg snok till exempel och svanar och sedelsäller och sånt, intressant. Men, men så att säga, nästa vecka kommer ett djupt lågtryck till Sverige och tyvärr så blir det väldigt kallt och nederbörd och det pratas om snö upp i Norrland och det här kommer pågå in i maj månad så att jag vet inte hur de här sedelser och sånt ska kunna överleva helt enkelt. Och någon cykling och sånt är ju inte aktuellt. Jag har tagit upp en annan... Min cykel nummer med två här och fått luft i den. Jag har en annan cykel som måste lagas nere i Hedemora också. Man får ta, bus, ta, ta cyklar på bussarna nämligen i en sån här lucka. Ja, samsändningen pågår bara fram till lokal 18.30. Det är bara en halvtimme. Vi har betalat den första fakturan till Arnold för fakturer som aldrig kom under 2013. Och i maj kommer nummer två... Och i juni så betalas 3 och 4 totalt 3000 kronor. Och vill ni hjälpa oss ekonomiskt så är det då plusgirukontot 634 252-1. Skype, Dala Gunnar, telefonnumret här på den här IP-telefonen är då 0225 60 143. Klockan 18.30 så lämnar vi Stockholms närradio. Och före oss så sänder Jo och föreningen radiofrekventa 17-18. Vi sänder alltså 18-18.30. Men på kanalen har vi fyra kanaler i stereo. Och det är dygnet runt. Men det kan bli tekniska fel. Server nummer ett var ett litet, litet fel bort i USA. Fick vi veta av teknikerna där. Och server 3 och 4 som finns i England. Även 2 finns i England också. Men 3 och 4 var också i off här. Jag har ju nämligen ett litet, ett litet program jag har på med i några år. Redan nu är det i märsta med MP3-spelare som har inbyggda mikrofoner. Ett problem är att det kan blåsa i mikrofonerna. Men de har ju gått sönder de här också vart efter. Så att nu har jag införskaffat en liten diktafon. Bruksanvisningen är mycket liten text som jag har mycket svårt att se var det står faktiskt. Jag kan inte se små texter och sånt längre. Det är helt omöjligt alltså att se var det står. Så man måste egentligen ha läsglasögon faktiskt. Eller förstoringsglas. Men det är ju en röd knapp för recordingen och stoppknappen. Trycker man på recording och stopp på samma gång får man eh, pausläget. Om man trycker igen på räck och stoppknappen så blir det då, då släpper pausläget. En, en lampa i mitten lyser för recording och en liten display. Och USB finns inte med en kabel. Så man får överföra inspelningen manuellt till datorn via... Spela upp via hörlursuttaget och spela in på line in på datorn. <hör> ja, jag är täppt näsan har mycket klåda här. <hör> och det är allergi och sånt och björkarna kommer. och det blir väldigt vackert, men det kommer att bromsas upp hela den här utvecklingen. Av ett... Jag tittar på 1 maj till exempel. Det står 7 plus grader. Och, eh, Socialdemokraterna i Borlänge brukar samla en, en liten skara på cirka 250 deltagare på 1 maj. Men Hur såg det ut förr? Jag har sett gamla bilder här från Socialdemokraternas första majtåg i långsytan. Det borde tusentals människor mer i Långsyttan förr i tiden- man har rivit massa hus här och allting och även på bruksområdet har det rivit stora industrikomplex och det har minskat ner och allting helt enkelt långsiktigt. Det minskat ner från tre till en skola utan högstadien till exempel och det är mycket trötta elever som får åka buss varje dag i under veckan till Hedemora och är Det långa bussresor så att det blir många mils bussresor så att de har fått lägga ner ett ungdomslag här för att ungdomarna orkar inte träna på kvällstid de orkar inte så mycket på kvällarna längre de är trötta efter de här långa resorna fram och tillbaka till Hedemora och här finns alltså ett, ett skola som de byggde ut när de la ner Russinbackens skola och sen la de ner eh, Långsbrås skola och byggde då ut Jonsbrås för högstadion och byggde ut det. Och nu är alltså högstadiet nedlagt. Och det är kanske hälften av skolan som används. Och det är mycket tomma lokaler alltså. Och de här bussarna kostar också pengar. Och det är långa, jobbiga bussresor ner till Hedemora. Och de här skolresultaten är inte blir så bra. När ungdomarna är så pass trötta helt enkelt av bussresorna. Så det kan inte gagna deras skolutbildning att skicka ner dem till Hedemora. När vi har, <här> vi har ett lokalt parti som Alla som driver här då som heter då som tyvärr inte har någon hemsida- och inte sköter sig på Facebook heller. Och nu ville man bilda- Glesbygds- eller Landsbygdspartiet- för att värna om alla orterna- utanför centralorten Hedemora. Men det var upptaget. så Man kommer gå till val kommunalt- under sitt gamla namn- men verkar för att samtliga kommundelar- även landsbygden utanför Långsyttan- kommer att stödjas så att säga. Och... Eh jag har bara pratat med Allan Maltsson en gång. Man kan se han bland på stan. Det är en gammal socialdemokrat och eh, bruksarbetare. Man ser en gammal bild på honom. på hon har stålverk här. Eh, ett ögonblick. Och när partiet kom in i och kommun 2010 så var man så fräcka i kommunledningen att man stuvade om i ordningen och gjorde så att partiet förlorade man hade ingenting för sina två mandater, om det var ett mandat, utan det var helt meningslöst. Och långsiktigt kan skriva hur mycket motioner som helst, men de blir ändå nedröstade. Uh, och uh, jag har ju lite kontakt också ibland med Ulf Hansson, ordförande för Hedemora kommun. Uh, faktiskt, och han är inte så populär. Det brukar vara elaka kommentarer om honom i Dalatidningen tidningen här, att han är helt enkelt en antidemokrat och en nolla och det enda han tycker demokratin betyder är att man lägger en röstsedel i en val, valurna vart fjärde år. Det är det enda och sen ska politikerna sköta rösten. Och att man har en namninsamling i långsuttan för att, lä att inte lägga ner högstadiet här uppe. Det är nästan det är över 900, nästan 1000 stycken. Vi är bara 1600 här. Så att det är strax under tusen var det som la en, en, en nej-lapp, alltså en namninsamling, som man överlämnade till kommunstyrelsen. Att nästan 1000 stycken i Långsyttan sa nej. Lägg inte ner högstadiet i Långsyttan. Det är det här med närdemokrati. Och Långsyttan har varit en egen kommun. Och före 71, eller fram till 1970 så hade vi små kommuner i Sverige. Det finns ett hus här gamla kommunalhuset. Nere i Märsta hade vi Märsta och Siktruna kommun. Man, man har haft en folkomröstning nu i Siktruna kommun eller Siktruna stad. Rättare sagt, med 2000 namnunderskrifter. Men Siktruna kommunledning vill inte ta upp det här med att återigen dela kommunen i Siktruna och Märsta kommun. Det finns ju förslag också på att kommunen ska byta namn till Arlanda kommun. Men alltså man vill ha en delning av kommunen. Och det är stora skillnader också mellan Siktornas stad och själva Märsta. Med de här problemområdena och höghusområdena som inte finns. De problemen finns inte i Siktornas stad. Alltså med, med en, en person, svår knivskuren till exempel nu på Södergatan i Märsta. Det är oklart om han kommer att överleva. Han kämpar för sitt liv. Och de här gängen som slår ner folk och ska ha mobiltelefoner och bråka med väktarna vid station och så vidare. Och stora har varit flera bråk. Flera ungdomsbråk här tyvärr eh, verkar aldrig ta slut i Norrbackområdet. Mellan ungdomsgäng som har uppgörelser och bråkar med knivar och slåss och svårt skadade varit bråk vid station och förda med ambulans och sånt. Och de problemen som finns där i Märsta finns inte i av stad alltså. Det är ju dyra hus där. Det är 12 miljoner för en villa med sjöutsikter i fjärden Då finns det inte några höghus där. Och man vill återigen dela kommunen. Fanns, där nere fanns det till exempel Skåne. där var en egen kommun och så vidare. Och Långsöten var en egen kommun. Men sen efter 1971 så gjorde man storkommuner. Det skulle vara så stort av allting. Det skulle vara stora sjukhus. Ni vet den här centraliseringen. Man började sen också med utlokali utlokalisering, utlokalisering av statliga företag också. Till Borlänge och så vidare, det här vägverket och allting. Och tyvärr så gjorde man så att man, banverket och vägverket där, blev trafikverket. Och en, en stor, jäkla byråkratisk myndighet. Och det är ju stora problem också med järnvägens banunderhåll. Och eh, om, de, om de ser alltså något tekniskt fel på järnvägen så ska det anmedlas. De ska ju göra en beställning av någon extern utförare till exempel. Och Trafikverket då säljer ut såna här ma äh, maskiner för banunderhåll. Och sen är det andra firmer som ska utföra externt arbete på beställning av Trafikverket. Så det tar lång tid innan, innan åtgärderna blir reparerade. Och vi har haft flera, flera svåra urspårningar med godståg och liknande. Posttåg spårat ur också. Och vi har haft flera urspårningar uppe i Norrland. Och det är nedsatt hastighet också nu. Mellan Bastuträsk och Boden till exempel. Och jag jobbade på statens järnvägar. Och sen blev det då 2001 uppdelat i SIAB. Och vi gick över till eh, trafiker Eller ISS trafiker Och det var olika bolag. Eh, SIS fastigheter blev ju järnhusen till exempel. data det var någonting annat som tog över det. Biten, den här bolagiseringen. Och den blev ju inte bra. Och mitt privata företag gick ju omkull också och fick sig upp personal. Jag blev uppsagd och efter mig var det hundratals. Så till slut så sa man upp hela avtalet med SCAB. SI SC tog också tillbaka sin egen växling. Man vill inte betala massa dyra pengar till trafikärer för att växla deras tåg. Det kunde de sköta själv med eget personal. Och SCAB har ju stora ekonomiska problem i hård konkurrens och det är svårt att få lönsamhet och man ska ju rusta upp de här gamla X2000-tågen till exempel. Man håller på att rösta upp, målar om gamla personvagnar från 80-talet. Gör stora revisioner av loken som är ju från, alltså från 70-80-talen. De här RC-loken ska hålla många år till. Det kostar enorma summor. Och nya konkurrenter vill också konkurrera på lönsamma sträckor som Stockholm, Göteborg och så vidare. Och banunderhållet har problem. Och de här reparationerna alltså. Det, det, man kunde ju se saker och ting där nere på Stockholm central till exempel. Jag växlar ju påståg också i tomtebordar där. Tomtebordar ska ju läggas ner. Man bygger ju dels en kombeterminal i Rosersberg. Det är ett mycket stort logistikområde. Som, ja vad hette firma? Kilenkrysset heter det. Jag tror är en miljon kvadratmeter stort. Alltså det är jag kommer inte ihåg exakt, det låter mycket, men det är ett mycket stort område. Det är Rosersbergs logistik. Man bygger alltså en kombeterminal nu i Rosersberg och man bygger en postterminal. Sen läggs, läggs den ner i Tomteboda. Och i Stockholm växer någonting helt otroligt. Man kan ju inte fatta att det är sant, alltså hur mycket det byggs. Va? Och eh, Rosersberg är ju ett stort logistikområde också med företag. Så alla posttågen sen kommer att eh, komma upp till Rosersberg istället. Men i alla fall, man, man såg några fel ibland på saker och ting. Man såg ju signaler som, som hade trasiga lampor och vissa saker där vid spåren var trasiga också. Va? så här som ska sitta hårt. Det att det löst istället, det ska ju dras åt och sånt där. Va? Och det lustiga var att det fanns en liten gubbe faktiskt på 80-talet, en liten på gamla banverket där. Som hade blåkläder på sig och gick omkring med stor skiftnyckel. Och han gick mellan Kalbärg till Årstabron. Han hade ingen hörselskydd eller, eller komrad eller signalväst utan han hade blåkläder på sig. Och hans uppgift var att han var som en barnvakt kan man säga. En stor skiftnyckel, alltså en, en mycket stor modell hade han som han bar på. Och sen när han såg någonting som skulle dras åt så drog han åt där. Och han blev aldrig påkörd heller faktiskt. Och, eh, han gick mellan Kalberg och, och Årstäbron. Och helt för sig själv och allting, jag minns honom. Hans uppgift var att, att bevaka spåren där däremellan faktiskt. Och, och han verkade överlevt också. Han blev aldrig påkörd heller faktiskt. Och längre tillbaka i järnvägens tid så hade vi riktiga banvakter som hade riktiga stugor att bo i. Och deras uppgift var att kontrollera sträckan fram till nästa banvakt. Och ja, det hände ju incidenter såklart. De var ute med sina dressiner och ibland så blev det ju helt enkelt ett missförstånd av något slag. Och ja, de, de blev till och med elkörda också faktiskt ibland. <laughs> Men eh, på gamla tider så hade man telegrafi också att kommunicera mellan stationerna. Och eh, så, så var det ju då telefoner som gällde. Eh, det här med bolagiseringen blev inte så lyckat faktiskt. Eh, faktiskt. Det blev inte alls så väldigt bra som man hade tänkt sig. Det var inte heller så bra när statens järnvägar hade monopol för att de här små järnvägarna försvann ju i Sverige. Och sen var det ju statens järnvägar som tog över. Det var ett beslut redan på 40-talet. Så att det var ett fåtal järnvägar som överlevde. Och här uppe man ner Bivara Långsättans järnväg 1964. Det var en smalspårig järnväg. Det finns mycket bilder och böcker om sånt. Och eh, statens järnvägar ska ju inte ha monopol på järnvägstrafiken va? Men eh, det heter ju då SIAB. Och eh, ja, man måste ju helt enkelt rusta upp de här gamla X2000-tågen och liknande. Men vi kommer att lämna Stockholms Närradio nu klockan 18.30. Vi kommer alltså att lämna Stockholms Närradio nu. 18.30, så att vi spelar lite musik för närradion-lyssnande på Stockholms Närradio. Det var gärna Sverige Sverigevakna som sände.